stolze Baum Es war einmal, dass zwei Bäume direkt in der Mitte eines Waldes standen. Einer war der Feigenbaum und der andere ein Mangobaum. Der Mangobaum war von Natur aus sanft und freundlich. Jeden Herbst kamen die Vögel, um an den Früchten zu picken. Spatzen bauten Nester in seinen Zweigen und die Schwalben sangen für ihn. Der Baum begrüßte fröhlich alle Vögel und sang mit ihnen. Er war ein großzügiger Baum, er bot passanten Schatten und stand fest, wenn der Wind kam, um den Wald einen Besuch zu machen. Aber der Feigenbaum war überhaupt nicht großzügig. Er kümmerte sich immer nur um sein Aussehen. Er war stolz darauf, größer und grüner zu sein als der Mangobaum. Er ließ nie Vögel auf sich ruhen ließ trockene Blätter auf jeden Fall, der versuchte, unter ihm im Schatten zu sitzen. Worauf bist du so stolz? Jeder Baum hat seinen eigenen Schatten. Wirklich? Warum müssen sie dann in meinem Schatten sitzen? Weißt du warum? Denn nicht jeder Baum hat einen so großen Schatten wie ich. Oh, mit dir zu reden ist völlig sinnlos. Hey, verschwindet. Fliegt zum Mangobaum da drüben. Ihr zerstört nur alle meine Frisur. Du hast keine Haare. In Ordnung. Dann verderbt ihr mir mein Blattkleid. Bist du jetzt glücklich? Komm schon, Fick. Sie wollen nur ein Nest bauen. Du lässt nie Vögel auf dir sitzen. Sie sind wunderschön und sie singen melodiöse Lieder. Ach, langweilige Lieder. Und bitte, ich lasse niemanden in die Nähe meiner Blätter. Sie werden meine schönen Äste ruinieren. Du kannst sie ja auf dir sitzen lassen. Du bist kleiner als ich und siehst sowieso nicht so toll aus. Hey, pass auf, das ist doch wirklich sehr gemein, Fick. Oh, das ist in Ordnung, Breezy, ich bin nicht verletzt. Klein zu sein ist keine schlechte Sache, ich bin glücklich mit dem, was ich bin. Die Tage vergingen und es änderte sich nichts zwischen dem Mango und dem Feigenbaum. Während der Mangobaum den ganzen Tag lächelte und sang, sprach der Feigenbaum mit niemandem. Eines Tages kam ein Schwarm von Honigbienen in den Wald. Die Bienenkönigin sah den Feigenbaum und war sehr beeindruckt. Oh, dieser Baum ist groß und stark. Das wäre perfekt für unser Zuhause. Wir können unseren Bienenstock hier bauen. Äh, wie bitte? Wer hat das denn erlaubt? Ich will euren klebrigen Honig nicht auf meinen Ästen haben. Und ihr werdet den ganzen Tag summen. Ich habe Besseres zu tun. Du bist ein Baum, der an einer Stelle des Waldes verwurzelt ist. Was meinst du damit, du hast Besseres zu tun? Was auch immer, du bringst diese lauten kleinen Summe nicht hierher. Fick, das sind Honigbienen. Honigbienen sind wichtig für die Natur. Sie brauchen immer Bäume, um ihre Bienenstöcke zu errichten. Wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, wie soll dann die Natur im Gleichgewicht bleiben? Wenn die Natur wollte, dass ich meine Äste verwöhne, dann hätte sie mich nicht so stark und schön gemacht. Ich bin eine schöne Schöpfung der Natur, also werde ich mich auch schön halten. Ganz im Sinne der Natur. Und warum hältst du mir Vorträge, wenn du dich um die Natur sorgst? Dann tu es. Du lässt zu, dass diese Bienen einen Bienenstock auf dir bauen. Nun, wenn du mich entschuldigen würdest. Die Worte des Feigenbaums verletzten den Mangobaum sehr. Aber er entschied sich, nicht zu reagieren. Er rief den Bienenschwarm und bat sie bei ihm, ihren Bienenstock zu bauen. Oh, du bist so großzügig, Mango. Wir würden gerne unseren Bienenstock hier bauen. Hm, hm, du riechst so süß. Oh, danke, meine Königin. Ich fühle mich geehrt. Die Bienen bauten ihren Bienenstock auf dem Mangobaum und lebten dort friedlich. Der Mangobaum wurde nicht durch das Summen oder die Klebigkeit des Honigs gestört. Der Feigenbaum hingegen brüllte weiterhin... alle in seiner Sichtweite an. Hey, eure Plauderei stört mich. Ein bisschen leiser. Ihr Vögel seid so quirlig. Müsst ihr immer singen? Nach einer Weile ist's nur ein Ärgernis. Wenige Wochen später kamen zwei Holzfäller in den Wald. Sie brauchten Holz, um Häuser zu bauen. Sie sahen den Mangobaum... und beschlossen, ihn zu fällen. Sie fanden ihn perfekt für ihre Arbeit, aber einer von ihnen bemerkte etwas. Warte, was ist das? Es ist ein Bienenstock. Die Honigbienen werden uns stechen, wenn wir diesen Baum fällen. Oh ja, yeah. suchen wir uns einen anderen Mangobaum. Die Holzfäller gingen weiter und sahen den Feigenbaum. Sie waren begeistert, oh. wie hoch der Baum war. »Beginnen wir mit dem untersten Teil der Rinde.« Und so begannen die Holzfäller, den Feigenbaum zu fällen. Der Feigenbaum fing an zu weinen. Er wollte den Wald nicht verlassen. Plötzlich vermisste er die Vögel und die Schwalben. »Autsch! Das tut weh! Was machen Sie mit mir?« Der Mangobaum beobachtete das alles und rief den Honigbienen zu. »Hey, Bienen!« Ist irgendjemand zu Hause? Hallo, Mango. Was ist passiert? Fick ist in Schwierigkeiten. Er braucht Hilfe. Wieso das? Er denkt doch nur an sich selbst. Er ist immer wütend auf alles im Wald. Warum sollten wir ihm helfen? Aus dem gleichen Grund, aus dem ich ihn gebeten habe, dir zu helfen. Er braucht Hilfe. Aber er hat Queenie nicht geholfen. Ich bin der gleichen Meinung wie die Biene, Mango. Fig ist die ganze Zeit zu stolz auf sich selbst. Hätte er sich von den Bienen den Bienenstock auf ihn bauen lassen, hätten die Holzfäller ihnen Ruhe gelassen. Er bekommt nun, was er verdient. Nein, Breezy. Wie auch immer Fig sich verhalten hat, es darf uns nicht prägen. Nur weil jemand unhöflich zu uns ist, bedeutet das nicht, dass wir unhöflich zu ihm sein sollten. Dieser Wald ist die Heimat von uns allen. Wir können Fick nicht im Stich lassen, wenn er uns am meisten braucht. Hm. Mango hatte recht. Wir müssen Fick helfen. Kommt schon, Bienen, kommt schon raus. Der Feigenbaum braucht unsere Hilfe. Alle Bienen kamen aus dem Bienenstock und flogen zu den Holzfällern. Sie fingen an, in der Nähe ihrer Ohren und vor ihren Augen zu summen. Ah, ich kann nichts sehen! Was hast du gesagt? Du kannst nichts hören! Ah, wir müssen hier raus! Die Bienen werden uns stechen! Es wird sehr weh tun! Hör auf zu schreien! Du bist derjenige, der nicht hören kann! Nicht ich! Lasst uns von hier verschwinden! Oh, ah. Nachdem die Holzfäller weg waren, war der Feigenbaum wegen seines Verhaltens sehr verlegen. Es tut mir so leid, Bienen. Ihr habt mir geholfen, obwohl ich mich so schlecht verhalten hatte. Bedank dich nicht bei uns, Fig. Danke, Mango. Du hast nie mit ihm gesprochen und ihn immer unhöflich behandelt. Aber er ist derjenige, der uns überzeugt hat, dir zu helfen. Wirklich? Mango? Es tut mir so leid. Ich habe meinen Fehler erkannt. Wir alle haben gute Eigenschaften in uns. Wir alle sind etwas Besonderes auf unsere eigene Weise. Ich werde mich nie wieder hochnäsig verhalten und nie wieder jemanden beleidigen. Bitte, verzeiht mir, ihr alle. Der Feigenbaum hatte seine Lektion gelernt. Von diesem Tag an schrie er nie wieder die Bienen oder die Vögel an. Er sang mit dem Mangobaum und ließ den Sperling Nester auf ihn bauen. Der Mangobaum und der Feigenbaum blieben danach für immer beste Freunde.